Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. Aquest dimarts s'ha celebrat el primer ple d'aquesta legislatura del qual ha quedat totalment configurat de manera oficial la nova distribució que ha plantejat el govern d'Ester Pujol per afrontar els propers quatre anys. El govern municipal ha quedat dividit en quatre grans àrees repartides de manera equitativa entre el PSC i Esquerra Republicana. A continuació s'expliquen detalladament aquestes notícies. Abans prou, comencem amb els titulars. L'Ajuntament de Tiana ha celebrat el primer ple de la legislatura en el que es va presentar oficialment el Cartipàs Municipal. El govern municipal ha quedat dividit en quatre grans àrees repartides de manera equitativa entre el PSC i Esquerra Republicana. El ple municipal també ha servit per parlar de les retribucions dels residors. Des del govern han decidit congelar l'import de les remuneracions i des de l'oposició han criticat que aquest no les rebaixi d'acord amb el que van anunciar en campanya electoral. Aquesta nit dona el tret de sortida a la novena edició del cicle de sardanes a la fresca organitzat per l'agrupació d'amics de la sardana de Tiana. Des d'avui fins al 3 d'agost, el parc del Camp de Futbol Vei acollirà cada dimecres una audició i ballada de sardanes. El Casal de Joves de Tiana estrena avui un taller destinat als joves que vulguin dedicar el mes de juliol a potenciar les seves capacitats d'expressió i d'escriptura. L'espai convidarà els seus participants a desenvolupar una idea, un concepte o una imatge a través d'una frase, un conte o bé una reflexió. La Biblioteca Can Barateu de Tiana posa en marxa aquest un taller de contes a contes. Està adreçat a nens i nenes que vulguin descobrir l'art d'explicar contes i convertir-se d'aquesta manera en narradors d'històries. Tiana, primera hora. Notícies. En el ple d'aquest dimarts ha quedat dibuixat de manera oficial la configuració i estructura del nou Ajuntament per als propers quatre anys. D'aquesta manera, el consistori queda gestionat sobre quatre grans àmbits que són les àrees de desenvolupament local, la de serveis a les persones, una altra de territori i sostenibilitat i, finalment, una de gestió i millora de l'administració. L'alcaldessa Esther Pujol serà la responsable de l'àrea general i entre les seves atribucions està la seguretat ciutadana, comunicació i participació, plans estratègics i tots aquells temes que per la seva incidència potencial a més d'unària aconsellen un tractament transversal. En aquest sentit la caldé Pujol ha defensat l'organització del nou govern. És una aposta moderna d'administració pública local, que de més aposta per la transversalitat. És moderna perquè, de més entre altres coses, entre altres coses, dignifica àrees que, respectius programs, que els eh? respectius programes que de més es tenníem tot. eren en alguns àmbit que es tenníem absolutament tots els grups polítics dels que estem aquí apostaven per ell. El primer tinent alcalde, el republicà Jordi Gós, és el residor responsable de l'àrea de desenvolupament local, que entre d'altres àmbits funcionals recull promoció econòmica, comerç, consum i turisme. Jordi Gós també és el responsable de salut, acció social, educació, persones grans i polítiques d'igualtat. D'altra banda, el segon tinent d'alcalde, el socialista Héctor González, assumeix com a regidor l'àrea de territori i sostenibilitat que comprèn la planificació i protecció del territori, medi ambient i mobilitat i transport, entre d'altres competències. Des d'Esquerra Republicana també assumeixen una segona àrea, la de serveis a les persones, que coordinarà Ricard Fabra, el qual serà regidor de joventut, polítiques d'ocupació i urbanisme. Fabra, a més, serà el tercer tinent d'alcalde. Pel que fa aquesta proposta, la portaveu de Gent pel Joan Pau Hernández, ha estat crític amb la configuració de les noves àrees i la distribució de competències. Posteriorment, sentirem el primer tinent d'alcalde, Jordi Gost, que ha demanat a Hernández un marge de temps per demostrar que aquesta configuració de govern és eficient. Per què es creen quatre àrees més alcaldia? Ah, perquè cada primer tinent d'alcalde vol presidir una àrea. És això. Per tant, anem a parar que els motius són de mera distribució de quota de poder política dintre el govern. Si cada àrea només hi ha regidors un partit, és que es creen tantes àrees continents d'alcalde, tantes comissions informatives continents d'alcalde, anem a parar que això sembla que estiguin organitzant-se vostès senzillament per quotes de poder. Deixi'ns deixi un temps per poder demostrar que aquesta organització pot ser bona i no comencin ja els 5 minuts que els acabem d'explicar com ens organitzem, ja posar dubtes de si aquesta organització serà efica o no. I fins i tot, potser, millor, millor que la que tenien vostès. L'àrea de millora de l'administració pública està en mans del regidor socialista José Navarro, que té com a responsabilitats l'economia i senda pública, l'atenció ciutadana i la gestió de recursos humans, entre d'altres. Navarro també serà el quart tinent alcalde. D'altra banda, la també socialista Núria Blasco queda com a regidora de Cultura, Esports, Cooperació i Sostenibilitat. Precisament sobre l'àrea on ha quedat ubicada Cultura, el número de Convergència i Unió en Rignolis ha estat crític. I la Comissió de, serveis, de Informativa de Serveis de les Persones hauria d'afegir, incloure cultura, esports i cooperació i solidaritat. Evidentment, vostès estan, com a governants, amb capacitat d'organitzar-se com vulguin. Altres dels punts que s'han abordat en el ple d'aquest dimarts ha estat la constitució i composició de la Junta de Govern Local i la composició de la Comissió Especial de Comptes. Un dels punts candents del ple d'aquest dimarts on s'ha presentat de manera oficial la configuració i estructura del nou ajuntament per als propers quatre anys han estat les retribucions que tindran els residors per la propera legislatura. Pel que fa a les remuneracions, el govern actual ha decidit congelar el seu import i mantenir les mateixes que en la passada legislatura. En aquest sentit, el discurs més crític ha estat a càrrec del portaveu de gent pel progrés, Joan Pau Hernández, perquè des del govern no han especificat la dedicació en temps dels regidors. Alhora ha assenyalat que el compromís del Partit Socialista durant la campanya electoral havia estat rebaixat les remuneracions. Hernández també ha criticat que quan el govern estava a l'oposició van criticar les mateixes retribucions que ara presenten. El primer tinent alcalde de l'Ajuntament, el republicà Jordi Gós, respon posteriorment a Hernández. Quina és la dedicació que creiem que han de tenir els regidors de govern per fer bé la feina que tenen encomanada, per complir les seves responsabilitats? Sembla que la dedicació la redueixen, van votar en contra aquestes retribucions i fins tot van prometre baixar les I no ho veiem aquí, no veiem. Per tant, entenem que cal una justificació, cal una justificació d'aquest canvi radical. O sigui, nosaltres cap inconvenient en posar a disposició de tothom la nostra disponibilitat eh, d'hores a l'Ajuntament. Aleshores, vostè apliqui aquesta dedicació, transformi-la en diners i a veure si eh, tant els assistents en aquesta mesa com el públic que ens escolta estarà d'acord en que nosaltres passem a cobrar el que ens tocaria cobrar segons la dedicació. Eh, estem en un moment econòmic molt greu eh, i que no l'Ajuntament no es pot permetre això i per això nosaltres l'únic que hem volgut és eh, deixar les dietes tal com estaven. En la línia crítica també s'ha expressat el portaveu de Ciu, Enric Nolis, que ha estat força crític amb el nou govern per no retallar l'import de les dietes. La remuneració del govern es reduiria amb el 50% i aquí veiem que, que no és així, que es manté igual. Sembla, per tant, un motiu d'incompliment, una controvèrsia, algo que, que algo, un incompliment d'un compromís electoral. Per la seva banda, el número 1 del Partit Popular, Manuel Gonzalo, ha volgut arrencar el compromís del govern que no implantarà sous pels residors més enllà de les dietes. Crec que seria interessant que l'equip de govern confirmés en aquest moment que no n'hi haurà sous amb aquesta legislatura, com ha explicat, ni que n'hi haurà complements en funció de dedicacions complementàries. La sollicitud del PP ha estat resposta per part de l'alcalèsessa Esther Pujol alhora que ha desafiat a plantejar alternatives tan exemple al progrés com a sigur. No no hay salarios. ¿vale, señor Gonzalo, no hay salarios. Hai dietas. Nosotros no vamos a tener a ningú membre del gobierno con contrato, no com hace quatre anys de que havia una persona con contrato. Si vostès el que volen és que justament hi hagi una variació de retribucions en funció de la dedicació, facin una proposta, agafin les propostes de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació Catalana de Municipis i presentin-la presentin i aleshores el dolent és que justament posarà un sous per, per l'alcaldia i posarà un sous pels regidors, cosa en aquest moments li agafo la paraula al senyor Gonzalo i Tiana no es pot permetre. D'altra banda, una part destacada del ple ha estat dedicat a la Comissió Especial de Comptes. En aquest moment, el portaveu de gent ha pres la iniciativa i ha criticat la supressió de l'interventor de l'Ajuntament, argumentant que és d'una importància capdalt per afrontar el rigor pressupostari del consistori, i n'ha demanat explicacions al govern. En aquesta línia també s'ha expressat el portaveu de Convergència i Unió, que ha mostrat interès per saber si aquesta plaça s'ocuparia en un futur. Sobre aquest tema, l'alcaldesa ha manifestat que a moment aquestes funcions les assumirà el tresor de l'ajuntament i ha confirmat que crearan un concurs per a aquesta plaça. Diana primera hora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 Una de les particularitats d'aquestes sessions de sardanes a la fresca és que són monogràfiques i és que cada setmana van destinades a un sol compositor. Des de l'agrupació d'amics de la sardana de Tiana, Maria Dolores Solà en destaca l'exclusivitat d'aquest fet. És audicions dedicades a un sol compositor o una compositora i que és clar, coneixent moltes vegades coneixes l'obra i és clar que la plenament perquè ets eh, pots escoltar i valorar el recorregut del, del compositor, de la compositora, no? I són escollides, són meravelloses i gaudeixes moltíssim. Penses que dius, mira, conec una o dues sardanes d'algun compositor, d'aquests que tenen nom de, de sempre, no? Però i quines sardanes més té? I, I dintre del seu estil, què podríem escoltar més? I aquesta oportunitat que tenim de, de repassar l'obra, això és únic, únic, únic a Catalunya. En aquest sentit, el cicle d'estiu de Sardanes a la Fresca començarà aquesta nit al punt de dos quarts de deu, amb una sessió dedicada al compositor i pianista de Granollers, Francesc Camps i Comelles. En ell podran assistir tots els tianencs i tianencs que es cohesitgin, tant si volen ballar sardanes com si no. Sentim a Maria Dolors Solà. Són unes audicions que recomanem moltíssim que vingui tot el públic encara que no balli sardanes, perquè l'espai està molt ben muntat perquè es pugui ballar molt bé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 El cicle de sardanes a la fresca, conjuntament amb el concert del Dia de la Dona que es va realitzar el 8 de març, són activitats que han estat reconegudes per part de la Federació Sardanista de Catalunya amb un guardó per la introducció de models renovadors per part dels amics de la sardana de Tiana. El Casal de Joves de Tiana estrena avui un taller destinat a les joves que vulguin dedicar el mes de juliol a potenciar les seves capacitats d'expressió i d'escriptura. L'ESPAI convidrà els seus participants a desenvolupar una idea, un concepte o una imatge a través d'una frase, un conte o bé una reflexió. La correctora de textos i membre de factor editorial, Ariadna Guast, justifica la vessant lúdica del taller. La idea és crear un espai que sigui una miqueta aïllat del, del, del sector acadèmic, ¿vale? en què la idea és que ells puguin escriure una miqueta el que els hi vull la sang. ¿vale? O sigui, que no cal que facin una, una descripció o que facin un diàleg o que facin qualsevol cosa que els hi puguin dir a l'escola, no? perquè per això ja està l'escola. Els textos que es vagin obtenint seran agrupats en un bloc que portarà el títol Laboratori de Textos. És per això que des de l'organització del taller s'insta a tots els participants a escriure amb un mínim de responsabilitat i correcció. Malgrat això, però, no restarà importància a un tret important del taller, que els seus assistents intentin transmetre amb la millor cohesió possible tot allò que vulguin expressar. Amb tot plegat, Ariadna Huasc explica la metodologia del curs. Se'ls plantejarà un tema... Vale? O sigui, una escena d'una pel·lícula, jo, jo ja estic treballant amb tot això, eh? però una escena d'una pel·lícula, una cançó, un, un diàleg, un, o sigui, coses molt, molt puntuals, no? que no sigui que s'hagin de llegir un llibre sencer, no, però i fins i tot pot ser una imatge, no? una miqueta que et desperta això, o sigui, crec que és una època en què, en què tot és molt a flor de pell, no? En el cas que el taller tingui una bona acollida, el casal de joves contempla la possibilitat de repetir-lo de forma trimestral a partir del mes de setembre. De moment, però, durant tot el mes de juliol, els tiànecs i tiànenques d'entre 14 i 17 anys que ho desitgin podran realitzar-lo tots els dimecres de dos quarts d'onze del matí a les 12 del migdia. Tiana primera hora. notícies. La Biblioteca Can Baratau de Tiana posa en marxa aquest dimecres un taller de contacontes. a contes. Està adreçat a nens i nines que vulguin descobrir l'art d'explicar contes i convertir-se d'aquesta manera en narradors d'històries. Els infants participen directament en tot el procés de la creació del conte i també es realitzaran els decorats i es dissenyaran els vestits per dur a terme la representació final. La directora de la Biblioteca Can Baratau, Núria Fàbregas, ens dona més detalls. Triar una història, triar els personatges, el vestuari, tot, tot el que s'ha de posar en escena i, finalment, posen en escena el conte i veuen tot el procés de la narració, de com es d'explicar un conte, tant la part creativa de, de crear els personatges i tot l'atrecció i tot això, com també la part de l'expressió, que és una part que a vegades doncs, cal treballar i, i, si es treballa des de petits, per de molt la vergonya, s'atreveixen a parlar en públic, L'activitat està coordinada per Núria Cruz, contacontes habitual de la biblioteca, i tindrà lloc tots els dimecres de juliol de dos quarts de sis de la tarda a les set del vespre. El dia 28 d'aquest mateix mes, els nens... <coughs> el dia 28 d'aquest mateix mes, els nens i nenes que hi han participat seran els responsables d'explicar la història que han treballat en el marc de l'hora del conte de la biblioteca. Ràdio Tiana, notícies, el temps. Hola, molt bon dia. Avui tenim una situació meteorològica prevista molt tranquil·la, temps estable i envir un assolellat que ens acompanyarà durant tota la jornada, amb vents que seran fluixos i amb una situació marítima que esperem que estigui tranquil·la. El vent bàsicament serà d'un règim de brises, del sud-sud-oest, força 1 a força 3, i la situació marítima, com dèiem, amb mare aquest matí, ara és de mare de cara a aquesta tarda, i bàsicament també durant el dia de demà. I és que continuarem amb una situació semblant a la d'avui. Novament, amb un temps molt assolellat, potser la tarda poden aparèixer alguns ovus prims, seran poc importants i no esperem que deixin precipitacions. Amb unes temperatures que, si avui pugen una mica, demà es mantindran si fa no fa com les d'avui, amb ambient càlid però amb calor normal i corrent pel que és l'època de l'any de cara a demà passat de cara a la jornada de divendres. Esperem que tot continuï més o menys igual. També al cap de setmana s'ha de mantenir aquesta situació de temps tranquil i temps majoritàriament assolellat amb unes temperatures que continuaran sense variacions importants. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. L'entrevista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 en aquest cas, és René Picamalicoma que eh, ell forma part de la, de la cobla eh, mil·lenària, exactament, mil·lenària, i esclar, doncs, eh, em convidava la Cople i, i, el, i el compositor. Hem començat pel final, però hem de dir que hi ha altres noms representatius de, de la Sardana i que eh, doncs hi ha una mica, com dèiem, en aquest concert final ja estarà present el mateix autor, doncs perquè també participa a la Cople Milenària, però no tots els autors hi podran ser presents, entre altres coses perquè alguns d'ells ja han desaparegut, no? Alguns d'ells ja han desaparegut, sí. I per exemple, el tabui, el, el Francesc Camps i Comelles, eh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 i que pugui escoltar la seva obra, com en deia cada compositor, que tenen, ni tenim la sort de que puguin venir perquè encara no en falten, eh, queden molt impressionats. Els agrada moltíssim venir, moltíssim. Uh -huh. Mira, uh, aquest any, uh, el dia que, que, que, que dediquem les sardanes al Max Havard, que, que, que aquest senyor sí que ja fa anys que també és mort,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 l'entrevista Ràdio Tiana, serveis informatius